Розділ 5. Чоловік на ім'я Уве Уве чудово знав, що її подруги не могли зрозуміти, чому вона вийшла за нього заміж. Та він і не думав їм за це дорікати. Люди вважали його злостивим. Може, вони мали рацію. Він ніколи про це особливо не задумувався. А ще люди називали його асоціальним. Наскільки Уве розумів, це означало, що він не дуже жалував людей. І тут він з ними повністю погоджувався. В основному, він вважав, що всі люди не з повна розуму. Уве був не мостар до світських бесід. Він дійшов висновку, що, принаймні в наш час, це серйозна вада характеру. Тепер кожен мусив плескати язиком про що завгодно з першим ліпшим старим пнем, який наблизиться до тебе на відстань витягнутої руки, тільки тому, що це мило. Уве на це був нездатен Можливо, так його виховали. Мабуть, чоловіки його покоління не були належним чином підготовлені до світу, де всі базікають про необхідність робити те, чого вже давно й робити не треба. Сьогодні люди стоять перед своїми відремонтованими будинками і хизуються, наче власними руками, і їх побудували. Хоча насправді вони й до викрутки не доторкнулися. І навіть не намагаються це приховати. Вони цим хизуються. Схоже, тепер більше не цінують уміння самому настелити підлогу, чи відремонтувати кімнату, де сирюють стіни, чи поставити зимові шини. Якщо можна піти і купити практично все, то яка тоді у цьому всього цінність? Чого тоді варта сама людина? Її подругам не втямки було, чому вона щоранку прокидалася і добровільно проводила з ним цілісінький день. Уве теж не міг цього зрозуміти. Він зробив їй книжкову полицю, і вона заповнила її книжками, у яких люди сторінка за сторінкою описували свої почуття. Уве розумів те, що можна було побачити і помацати – цемент і бетон. Скло і сталь, інструменти, речі, у яких можна розібратися. Він розумів прямі кути і чіткі інструкції з експлуатації, монтажні схеми і креслення, те, що можна намалювати на папері. Він був людиною чорного і білого, а вона була кольором, усіма кольорами його життя. Єдиним, що він любив у своєму житті, поки не побачив її, були числа. Більше нічого особливого про свої молоді роки він не пригадував. До нього ніхто не чіплявся, і він сам не був забіякою. Він не був надто успішним у спорті, але й задніх не пас. Він ніколи не був у центрі подій, але й осторонь не лишався. Він просто був. Також невиразно пригадував своє дитинство. Він ніколи не був людиною, яка порпується у спогадах, хіба якщо тільки виникла потреба пригадати щось конкретне. Він пам'ятав тільки, що був досить щасливим, а потім, через кілька років, не був. Оце й усе. А ще йому згадувалась арифметика. Числа, що заповнювали його голову. Згадувалась, з яким нетерпінням він чекав уроків математики в школі. Може, для когось вони й були мукою, але не для нього. Він не знав, чому було саме так, і не аналізував це. Він ніколи не розумів, навіщо постійно розмірковувати, чому щось сталося так, а не інакше. Ти – це ти, і ти робиш те, що робиш. І для Уве цього було достатньо. Йому було сім років, коли одного серпневого ранку мама більше не пішла на роботу. Вона працювала на хімічному заводі. У ті часи люди надто мало знали про очищення повітря, зрозумів пізніше Уве. До того ж, вона весь час курила. Найяскравішим спогадом Уве про неї був той, у якому вона кожного суботнього ранку сиділа біля кухонного вікна у їхньому маленькому будиночку за містом. Навколо неї вилася хмарка диму, а вона дивилася в небо. І як вона іноді співала своїм хрипким голосом. А Уве в цей час сидів під вікном з підручником математики на колінах. І він пам'ятає, що йому подобалося її слухати. Він пам'ятає це. Звісно, голос у неї був хрипкий, і якась зайва нотка могла здатися комусь надто фальшивою. Але він пам'ятає що йому все одно подобалось. Батько Уве працював на залізниці. Його долоні мали такий вигляд, наче хтось ножем повирізав на шкірі якісь малюнки. А зморшки на щоках були такі глибокі, що коли він напружувався, то підстікав по них йому аж на груди. Батько мав ріденьке волосся і худорляве тіло, але м'язи на його руках були такі рельєфні, що здавалося, ніби їх витисали з каменю. Якось, коли Уве був ще малий, йому дозволили піти з батьками на велику вечірку в компанії батькових друзів із залізниці. Після того, як тато осушив пару пляшок пілзнеру, хтось із гостей запропонував йому позмагатися в армреслінгу. Уве ще ніколи не бачив таких здорованів, як ті, що сідали на лавку навпроти його батька. Деякі з них точно важили кілограмів з 200. Батько поборов кожного з них. Коли того вечора вони йшли додому, він обійняв Уве за плечі і сказав «Уве, тільки свиня думає, що розмір і сила – це одне й те саме. Запам'ятай це». І Уве ніколи цього не забував. Батько ніколи не піднімав на нього руку. Ні на Уве, ні на когось іще. Деякі однокласники Уве приходили до школи з підбитими очима або сенцями відремінної пряжки після прочуханки. Але Уве ніколи. У нашій сім'ї ніхто не б'ється, заявляв батько. Ні один з одним, ні з кимось іще. Його, мовчазного, але доброго, любили на залізниці. Дехто казав, що він був занадто добрий. Уве згадує, як у дитинстві не міг зрозуміти, що в цьому поганого. Потім померла мама. І батько став ще мовчазнішим. Наче вона забрала із собою навіть ті кілька слів, які були в його розпорядженні. Отож, Уве з батьком ніколи багато не розмовляли, але їм подобалася компанія одне одного. Вони мовчки сиділи по обидва боки кухонного столу і кожен чимось собі займався. Через день вони годували пташине сімейство, яке жило в трухлявому дереві позаду будинку. Чомусь було важливо робити це через день, розумів Уве. Чому саме він не знав, та це не мало значення. На вечерю в них була картопля із сосисками. Потім вони грали в карти. Багатства не водилося, але їм всього вистачало. Єдині слова, які залишилися у батька, були про продвигуни. Очевидно, їх мати вирішила залишити. Він міг говорити про них скільки завгодно. «Двигуни дають тобі те, на що ти заслуговуєш», – пояснював він. «Якщо ти ставишся до них із повагою, вони дадуть тобі свободу. Якщо ж ти поводишся як дурень, вони заберуть її в тебе». У нього довго не було своєї машини, але в 40-х-50-х роках коли начальники різних рівнів на залізниці почали купувати власні автомобілі, в конторі поширилася чутка, що мовчазний чоловік, який працює на колії, міг стати корисним знайомим. Батько Уве не закінчив школу. Мало що розумів у підручниках Уве з математики, але в двигунах таки розбирався. Коли дочка директора виходила заміж, а весільна машина зламалася, замість того, щоб урочисто доставити наречену до церкви, покликали батька Уве. Він приїхав на велосипеді з таким важким ящиком інструментів на плечі, що знадобились одразу двоє чоловіків, щоб тримати його, поки батько злазив з велосипеда. Якою б не була проблема, коли він приїхав, вона вже більше не була проблемою, коли він поїхав. Дружина директора запросила його на весільні урочистості. Та він відповів, що не годиться сидіти біля елегантних людей, чоловіку, в якого руки були такі брудні відмастила, що здавалося, ніби це їхній природній колір. Але він охоче прийме пакунок з хлібом і м'ясом для хлопчини, який залишився вдома. Уве тільки-но виповнилося вісім. Коли батько того дня приготував вечерю, Уве здалося, що він на королівському бенкеті. Через кілька місяців директор знову покликав батька Уве. На автостоянці перед конторою стояв старезний, добряче пошарпаний Saab 92. Це була перша модель автомобіля, яку випустила компанія Saab. І її вже давно зняли з виробництва, відколи на ринку з'явилася відчутно вдосконалена модель Saab 93. Батько Уве чудово знав цю машину. Передній привід – Двигун з боковим монтажем, який хурчав, як кавовий перколятор. «Вона потрапила в аварію», – пояснив директор, засунувши великі пальці за підтяжки під курткою. Пляшково-зелений кузов був добряче пом'ятий, а стан того, що було під капотом, не викликав оптимізму. Але батько витяг маленьку викрутку з кишені свого брудного комбінезона і після тривалого огляду автомобіля виніс вердикт що маючи час, гарні інструменти та доклавши зусиль, відзміг би повернути її до життя. «Чия вона?» На голос поцікавився він, випроставшись і витираючи ганчиркою мастило з рук. «Вона належала одному моєму родичу», – сказав директор. Виловив ключі з кишені штанів і вклав батькові в долоню. «А тепер вона ваша». Поплескавши батька по плечу, директор повернувся в контору. Батько Уве так і застиг у дворі, намагаючись звести дух. Того вечора він мусив знову і знову розповідати всю цю історію своєму сину, який зачудовано дивився на нього широко розплющеними очима, а також показувати все, що треба було знати про цього чарівного монстра, що стояв тепер у їхньому садку. Він півночі сидів у водійському кріслі з хлопчиком на колінах і розповідав, як поєднуються усі механічні частини. Він знав усе про кожен гвинтик, про кожну трубочку. Уве ніколи не бачив, щоб людина так сяяла від гордості, як його батько в ту ніч. Йому було вісім років, і тієї ночі він вирішив, що їздитиме тільки на Саабі, і ніколи не сяде за кермо іншого автомобіля. Щоразу, коли в нього була вільна субота, батько проводив Уве у двір, Відчиняв капот і розповідав, як називається та чи інша деталь, і як вони працюють. По неділях вони ходили до церкви не тому, що палку вірили в Бога, а тому, що мама Уве завжди на цьому наполягала. Вони сідали десь ззаду, втуплювалися в якусь пляму на підлозі і чекали, поки все закінчиться. І, чесно кажучи, вони не так думали про Бога, як сумували за мамою. Це був, так би мовити, її час. Хоча її вже не було з ними. А потім вони довго каталися на сабі по окрузі. Для Уве то була найкраща частина тижня. Того року, щоб не самотою по хаті, він після школи почав приходити на роботу до батька на сортувальну станцію. Це була брудна робота. Платили за неї копійки, але як бурчав його батько, це чесна робота, а це чогось варте. Уве подобалися усі чоловіки на станції, крім Тома. Том був високим, галасливим чоловіком з кулачищами, кожен завбільшки з вантажівку, і з очима, які, здавалося, постійно вишукували поблизу якусь беззахисну тварину, яку би він міг копнути ногою. Коли Уве було дев'ять років, батько послав його допомогти Тому прибрати поламаний вагон. Із несамовитою радістю Тому ухопив якусь валізу, котру, очевидно, забув якийсь пасажир роззява. Вона впала з багажної полиці, і її вміст розсипався по підлозі. Том став рачки і почав підгрібати до себе усе, що бачив. «Хто знайшов, той забрав», – зашипів він на Уве. Хлопчик відчув, як від його погляду мурашки побігли по тілу. Уве повернувся, щоб піти, та раптом спіткнувся обгаманець. Він був зроблений із такої м'якої шкіри, що вона здавалася бавовною під його загрубілими пальцями. Навколо нього не було такої гумки, як на батьковому старезному гаманці, що не давала йому розвалитися на шматки. На ньому була маленька срібляста кнопочка, яка клацала, коли його відкривали. Всередині лежало більше 6 тисяч крон. Справжнє багатство на ті часи. Том помітив гроші і спробував видерти гаманець із рук Уве. Вражений своєю несподіваною рішучістю, хлопчик уперся. Він побачив, як це шокувало Тома. І краєм ока встиг помітити, що це здоровило стискає кулаки. Уве розумів, що втекти йому не вдасться, тому заплющив очі, що сили вчепився в гаманець і приготувався до удару. Але тут з'явився батько Уве і став між ними. Томові, розлючені, налиті ненавистю очі, мить зустрілися з його очима, та батько не рушив з місця. Нарешті Том опустив кулак і насторожено відступив на крок назад. «Хто знайшов, той забрав. Так завжди було», – прогарчав він, тицяючи в гаманець. «Це вирішує той, хто знайшов», – промовив батько Уве, не відводячи погляду. Томові очі почорніли, але він відійшов іще на крок, усе ще стискаючи валізу в руках. Він багато років працював на залізниці, але Уве ніколи не чув, щоб хтось із батькових колег сказав про Тома хоч одне добре слово. Він був нечесний і злостивий. Ось що вони казали про нього після пари пляшок пілзнера на вечірках. Але від батька він ніколи такого не чув. Четверо дітей і хвора дружина. Тільки й казав він товаришам, дивлячись кожному з них у вічі. Навіть краще за тома люди могли б дійти до ще гіршого. І тоді його товариші зазвичай переходили на іншу тему. Батько вказав на гаманець в руці Уве – «Вирішувати тобі», – сказав він. Уве вперто дивився додолу, відчуваючи, як очі Тома пропікають йому тім'я. Потім він тихо, але твердо сказав, що найкраще буде віднести його в бюро знахідок. Батько мовчки кивнув, узяв Уве за руки, і вони з півгодини йшли назад уздовж колії, не зронивши ні слова. Уве чув, як позаду кричав Том його голос був сповнений холодною люттю. Уве назавжди запам'ятав це. Жінка за столом бюро знахідок не повірила очам, коли вони поклали гаманець на прилавок. «І він отак просто лежав на підлозі?» «Ви не знайшли сумки чи чогось такого?» – спитала вона. Уве запитально подивився на батька. Але він просто мовчки стояв поряд, тому Уве зробив те ж саме. Жінку за прилавком відповідь, здається, задовольнила. «Мало хто приносив сюди такі гроші», – сказала вона, усміхаючись до Уве. «Багато в кого і порадності зовсім нема», – промовив батько з давленим голосом і взяв Уве за руку. Вони повернулись і пішли назад на роботу. кілька кількасот метрів уздовж залізниці, Уве прокашлявся. Набрався рішучості і запитав, чому батько нічого не сказав про валізу, яку знайшов Том. «Ми не з тих людей, які розпускають теревені про чужі справи», – відповів батько. Уве кивнув. Вони йшли мовчки. «Я думав лишити ті гроші», – прошепотів Уве згодом, і сильніше стиснув батькову руку, ніби боявся її відпустити. «Я знаю» сказав батько і теж міцніше стиснув руку Уве. «Але я знав, що ти б віддав їх, а ще я знав, що така людина як Том цього б не зробила», сказав Уве. Батько кивнув, і більше вони про це не промовили і слова. Якби Уве мав звичку роздумувати над тим, як і коли хтось став таким, яким став, то він би сказав, що в той день зрозумів, що правда має бути за тим, Хто правий. Але він був не з тих, хто ламав голову через такі речі. Уве лише запам'ятав, що саме в цей день він вирішив бути якомога більше схожим на батька. Йому щойно виповнилося 16, коли батько помер. Його на повному ходу збив вагон. Усе, що залишилося в Уве – це сааб, благенький будиночок за кілька кілометрів від міста – та старий пощерблений наручний годинник. Він ніколи не міг точно пояснити, що з ним сталося в той день. Але він перестав бути щасливим. Він не був щасливим протягом ще кількох років по тому. На похороні вікарій завів із ним розмову про прийомні сім'ї, та дуже скоро зрозумів, що Уве був не з тих, хто приймає милостиню. Заразом Уве дав зрозуміти вікарію, щоб найближчим часом той не лишав для нього місце на лавці на час недільної служби. «Не тому, що Уве не вірив у Бога», – пояснив він вікарію, «а тому, що, на його думку, Бог, схоже, був шматком триклятої свині». Наступного дня він пішов у касу залізничної контори і віддав зарплату за решту місяця. Жінки в конторі не зрозуміли, тож Уве довелося нетерпляче пояснювати – що його батько помер 16-го і, очевидно, не зможе прийти і допрацювати ті 14 днів місяця, що лишилися. А оскільки він отримав гроші наперед, то Уве прийшов віддати решту. Жінки нерішуче запропонували йому сісти і почекати. Десь хвилин за 15 вийшов директор і подивився на дивного 16-річного підлітка, який сидів у коридорі на дерев'яному стільці, тримаючи в руці пакет із зарплатнею свого мертвого батька. Директор чудово знав, що то був за хлопець. І переконавшись, що вмовити юнака взяти ті гроші не вдасться, тому що він, як йому здається, не мав права, директор не знайшов кращого виходу, як запропонувати Уве попрацювати до кінця місяця і таким чином заробити це право. Уве ця пропозиція здалася слушною. І він повідомив школу, що буде відсутній наступні два тижні. Назад у школу він так і не повернувся. Він пропрацював на залізниці 5 років. Потім одного ранку сів у потяг і вперше побачив її. Тоді ж він і засміявся вперше після батькової смерті. І життя вже не було таким, як раніше. Люди казали, що Уве бачить світ лише чорним і білим. А от вона була кольором. Усіма. Його кольорами, розділ шостий чоловік на ім'я Уве та велосипед, який слід залишати там, де належить залишати велосипеди. Уве просто хоче спокійно померти. Невже він так багато просить? Уве так не думає. Ясна річ, це треба було зробити шість місяців тому, одразу після її похорону. Але тоді він вирішив, що так, чорт забирай, робити не годиться. У нього була робота, за яку він відповідав. Що це буде, якщо люди скрізь перестануть ходити на роботу, бо понакладають на себе руки? Дружина Уве померла в п'ятницю, поховали її в неділю, а в понеділок Уве пішов на роботу, бо так і годиться робити. І от минуло шість місяців, і ні сіло, ні впало, чорти принесли тих менеджерів у понеділок. І ось вони сказали, що не хотіли цього робити в п'ятницю, тому що боялися зіпсувати йому вихідні. А вже у вівторок він стоїть і натирає мастилом кухонні поверхні. Отож, він усе приготував Заплатив трунарям І погодив своє місце на цвинтарі біля неї Зателефонував юристам Написав листа з чіткими інструкціями І поклав його в конверт Із усіма важливими квитанціями І документами стосовно будинку Та історію техобслуговування Сааба Він поклав цей конверт У внутрішню кишеню піджака Сплатив усі рахунки У нього немає ні кредитів ні боргів, і нікому не доведеться нічого після нього залагоджувати. Він навіть помив свою чашку для кави і скасував підписку на газету. Він готовий. І все, чого він хоче, це спокійно померти, думає Уве, сидячи в саабі і дивлячись у відчинені двері гаража. І якби не всюди суші сусіди, то він уже до обіду міг би забратися звідси. Він бачить дуже повного хлопця із сусіднього будинку, який, сутулячись, минає двері гаража на автостоянці. Не те, щоб Уве не любив товстих людей. Звісно, що ні. Люди можуть мати такий вигляд, який їм заманеться. Він просто ніколи не міг їх зрозуміти. Не міг збагнути. Як це в них виходить? Ну скільки може з'їсти одна людина? Як можна примудритися перетворити себе на людину розміром «Два в одному!» «Це треба дуже постаратися», – думає він. Хлопець помічає його і весело махає рукою. Уве коротко йому киває. Хлопець стоїть і махає, від чого його товсті груди починають колихатися під футболкою. Уве часто каже, що це єдина людина з його знайомих, яка може атакувати миску чіпсів з усіх боків одразу. Та щоразу, як він відпускає зауваження, – його дружина шикає на нього і каже, що не годиться таке говорити. Тобто казала. Казала. Вона любила цього товстого хлопця. Коли його мати померла, дружина Уве раз на тиждень носила йому контейнер з якоюсь їжею. Щоб він іноді поїв чого-небудь домашнього, казала вона. Уве зауважив, що контейнери назад ніколи не повертаються. І припустив, що той хлопець Мабуть, не помітив різниці між коробкою і їжею всередині. А дружина Уве на це казала йому, що годі вже. Ну, годі то й годі. Уве чекає, поки любитель контейнерів піде. Потім вилазить із Сааба. Тричі смикає ручку дверцят. Зачиняє за собою двері гаража. Тричі смикає ручку дверей. Іде вузькою доріжкою між будинками. Зупиняється біля гаража для велосипедів. До його стіни притулений жіночий велосипед. Знову. Просто під знаком, який забороняє ставити велосипед саме в цьому місті. Уве піднімає його. Передня шина пробита. Він відчиняє гараж, акуратно ставить велосипед у кінець раду, зачиняє двері і устигає тричі посмикати за ручку дверей. Аж раптом чує, як просто в його вухо джаргоче, вже майже остаточно зламаний підлітковий голос. Гей, якого чорта ви робите? Уве повертається і зустрічається поглядом із якимось щеням, що стоїть за кілька кроків від нього. Ставлю велосипед у велосипедний гараж. Ви не можете цього робити? На вигляд років 18, прикидає Уве, тож скоріше вже юнак, а не зовсім щеня, якщо вже бути зовсім точним. Ще й як можу. Але ж я його ремонтую. вигукає хлопець, його голос зривається на фальцет. Але ж це жіночий велосипед, протестує Уве. Так то й що? Значить, навряд чи він твій, поблажливо пояснює Уве. Хлопчина стогне, закочуючи очі. Уве засовує руки в кишені на знак того, що розмову закінчено. Западає напружена тиша. У погляді хлопця читається, що він вважає Уве аж надміру тупим. Уве натомість дивиться на створіння перед собою так, ніби воно лише і здатне, що марнувати кисень. Позаду цього парубка Уве помічає ще одного. Ще худіший від першого. Навколо очей намазюкано чимось чорним. Цей другий хлопчина обережно сіпає першого за куртку, і балькоче щось про те, що вони не хочуть створювати проблем. Його товариш задерекувато копає ногою сніг, наче це сніг винен. «Це велосипед моєї подруги», – бурмочив він нарешті. Він говорить це швидше покірно, ніж обурено. Уве помічає, що його кросівки завеликі, а джинси затісні. Спортивна куртка застібнута аж до підборіддя, щоб захистити його від холоду. Його виснажене обличчя і ледве помітним пушком на підборідді, вкрите вуграми. А на голові щось таке, наче хлопець тунув у бочці, і його витягли з води за волосся. То де ж вона живе? Із величезним зусиллям, наче в нього поцілили дротиком із транквілізатором, це створіння всією рукою вказує на будинок у кінці вулиці Уве. Туди, де живуть зі своїми дочками ті комуністи, які проштовхнули реформу. Про сортування сміття. Уве стримано киває. Тоді вона може прийти і забрати велосипед із гаража. Каже Уве, промовисто постукавши по знаку із забороною залишати велосипеди на цій території. А потім розвертається і прямує до свого дому. Занудний старий покидьок, вирішить молодик йому вслід. шепить його супутник, із наквацьованими очима. Уве не відповідає. Він минає знак, який чітко забороняє заїжджати автотранспортом у житлову зону. Той самий, котрий, очевидно, не змогла прочитати вагітна іноземка. Хоча Уве чудово знає, що його неможливо не помітити. Ще б йому не знати, він же сам його там встановив. Уве сердито йде вузькою доріжкою між будинками, так тупаючи ногами, що кожен, побачивши його, подумав би, що він трамбує асфальт. Наче тут своїх придурків не вистачає, думає він. І без того вся округа перетворилася вже на якесь чортове гальмо на шляху еволюційного прогресу. Той піжон на Ауді зі своєю білявою шкапою живуть якраз напроти Уве. А в кінці ряду отек комуняцьке сімейство зі своїми дочками-підлітками – Зі своїми рудими чупринами І шортами поверх штанів І з обличчям схожими на дзеркально відображені мордочки єнотів Ну, неймовірніше вони зараз у відпустці в Таїланді Та все ж У сусідньому з Уве будинку живе 25-річний хлопець Вагою майже з чверть тонни Він носить по-жіночому довге волосся і дивні футболки він жив разом зі своєю матір'ю, поки вона десь рік тому не померла від якоїсь хвороби. Здається, його звуть Джиммі, наче так казала Уве-дружина. Уве не знає, чим займається Джиммі. Наймовірніше, щось незаконне. А може, він заробляє на життя, дегустуючи бекон? У будинку з іншого боку від Уве живуть руне з дружиною. Уве не назвав би Руне своїм ворогом. Хоча, мабуть, назвав би. Саме через Руне в асоціації мешканців усе пішло коту під хвіст. Вони з дружиною, Анітою, оселилися тут того ж дня, що й Уве із Сонею. У той час Руне їздив на Вольво, проте згодом купив БМВ. З людиною, яка так поводиться, каші не звариш. Саме Руне був за водієм того, Державного перевороту, після якого Уве зіпхнули з поста голови асоціації. І подивіться, до чого тут усе докотилося. Рахунки за електрику підскочили, велосипеди ніхто не ставить у спеціальний гараж, у житловій зоні хто хоче, той і розвертається зі своїми причепами, хоча перед носом висить знак, який це забороняє. Уве попереджав, що цим закінчиться, та хто ж його слухав. Відтоді ноги його не було на їхніх зборах Асоціації мешканців. Його рот кривиться, ніби він збирається плюнути. Щоразу, як він подумки промовляє слова «асоціація мешканців». Наче самі вони гидка непристойність. Будучи метрів за 15 від своєї поламаної поштової скриньки, він помічає біляву шкафу. Спочатку він не може зрозуміти, що вона взагалі там робить. Вона розгойдується на своїх здоровенних підборах на доріжці, історично розмахуючи руками і тицяючи ними в бік фасаду будинку Уве. Мершаве гавкітливе створіння, більше схоже на дворняшку, ніж на парадного пса, що постійно обурює бруківку Уве, бігає навколо її ніг. Шкапа верещить так надсадно, що її сонцезахисні окуляри з'їжджають на кінчик носа. Дверняшка гавкотить ще голосніше – Ну що ж. Дівчина зовсім з глузду з'їхала, думає Ува, обачно зупинившись за кілька метрів позаду неї. І тільки тепер він розуміє, що вона не жестикулює, читить пальцями в будинок. Вона ж бурляє каміння. І ж бурляє вона його не в будинок, а в кота. Кіт зіщулився у дальньому кутку за сараєм Ува. На його шубці чи на тому, що від неї лишилося, видніються невеликі плями крові. Собака шкірить зуби, кіт шипить у відповідь. «Ану не шипи на принца!» – репетує шкапа. Хапає ще один камінь із клумби Уве і кидає його в кота. Кіт відскакує, камінь влучає у підвіконня. Вона бере ще один камінь і готується його швергонути. Уве робить два швидких кроки вперед і стає так близько від неї, що вона, мабуть, відчуває його дихання. «Тільки накиньте оту каменюку в мою власність, і я швиргуну вас у ваш садок!» Вона різко обертається. Їхні очі зустрічаються. Уве тримає обидві руки в кишенях. Дівуля розмахує кулаками в нього перед носом. Ніби намагається вбити двох мух розміром із мікрохвильову піч кожна. Але обличчя Уве лишається незворушним. «Ця Гедота подрапала принца!» спромагається сказати вона. Її очі переповнені люттю. Уве дивиться на Цуцика. Той гарчить на нього. Потім він дивиться на кота, який сидить перед його будинком, переляканий, у крові, але з демонстративно піднятою головою. «У нього воно кров. Можна вважати, що в результаті нічия», каже Уве. «Ще чого, я вб'ю цей шматок лайна», ні, не вб'єте. холодно каже Ува. Вигляд його божевільної сусідки стає загрозливим. У нього, мабуть, повно жахливих болячок. Сказ і чого там тільки нема. Уве дивиться на кота, дивиться на шкапу, киває. У вас цього, мабуть, теж вистачає, але ми через це не закидаємо вас камінням. Її нижня губа починає тремтіти. Вона підтягує окуляри до очей. «На себе подивіться!» Шипить вона. Уве киває. Показує на Цуцика, той намагається вкусити його за ногу. Та Уве тупає так сильно, що Цуцик відступає. «На території житлової зони ця тварина має бути на повідку!» Спокійно каже Уве. Шкапа сіпає фарбованим волоссям. І пирхає так, що Уве не здивувався б, якби в неї Аж полетіли бризки з носа. «А як щодо цієї тварини?» Люто киває вона на кота. «Не ваше чортове діло!» Відрізає Уве. Вона дивиться на нього з тим особливим виразом обличчя, як у людей, які вважають себе пупом землі і жертвою небаченого приниження одночасно. Цуцик шкіруть зуби і беззвучно гарчить. «Ви думаєте, що це ваша власна вулиця, чи що?» Чортів ви псих, питає Шкапа Уве знову спокійно показує на пса Якщо воно ще раз надзюрить на мою доріжку Каже він холодно Я підведу до каміння струм Принц надзюрив на вашу паскудну доріжку Вигукає Шкапа захлинаючись І здійнявши кулаки підступає до нього Уве не ворушиться. Шкапа зупиняється Здається, вона зараз задихнеться від надлишку кисню. Потім ця жінка з згибає згрібає докупи залишки здорового глузду і каже, махнувши рукою, «Ходімо, принце!» А тоді тиця вказівним пальцем вуве. «Я все розкажу Андерсу, і тоді ви про це пошкодуєте!» «Передайте своєму Андерсу, щоб він перестав трусити сідницями в мене під вікнами!» «Божевільний старий дурень!» Злісно проціджує шкапа і рушає до автостоянки. «Його машина, лайно, так і передайте!» – гукає Уве на вздогін. Вона робить якийсь жест, якого він ще не бачив, але про значення якого може здогадатися, а потім вона та її пришиблений пес ретируються в бік Андерсового будинку. Уве розвертається до свого сараю, бачить – Свіжі сліди сечі на доріжці біля клумби. Якби він не був зайнятий важливішими справами сьогодні в обід, то прямо зараз пішов би і зробив із отієї шавки килимок собі під двері. Та зараз йому нема коли. Він йде у свій сарай, дістає перфоратор і коробку зі свердлами. Коли він виходить, кіт сидить там і дивиться на нього. «Можеш забиратися», – каже Уве. Кіт не рухається. Уве сумерно хитає головою. Гей, я не твій друг. Кіт не рушає з місця. Уве знімає руки перед собою. Господи, чортів кіт, якщо я захистив тебе, коли та дура покидала в тебе каміння, то це тільки тому, що я ненавиджу тебе менше, ніж паскудну шкапу, яка живе через дорогу. А це не таке вже й досягнення. Так собі вуз і намотай. Схоже, кіт усе це гарненько обдумує. Уве вказує на доріжку. «Забирайся!» Кіт на це і вухом не веде, а заходжується вилизувати своє закривавлене хутро. Кіт дивиться на Уве так, ніби між ними тривають переговори, і він обмірковує пропозицію. Потім повільно підводиться, нечутно проходить і зникає за рогом сараю. Уве навіть не дивиться на нього. Він йде прямо в будинок і грюкає дверима, бо з нього вже досить. Тепер Уве збирається померти.